Първата сестра Неделна беседа, държана от учителя на 8 май 1921 година в София. Ще взема 28 стих от 4 глава от Евангелието на Марко. Защото земята от само себе си произвежда първом трева, после клас и накрая... Пълно жито в класа. Преведени тия думи на съвременен език, това е тъй да кажа преведена една притча, дадена на деца. А преведена за възрастни, трябва да си измени нейния вътрешен смисъл. Павел на едно място казва Когато бях дете, разсъждавах и мъдрувах като дете. А когато станах мъж, напуснах това, което е детинско. Следователно, всички неща в своя развой, в своето възходящо развитие, претърпяват видоизменения, и тия видоизменения трябва да се схващат и разумно, както у нас и плетачка жена, която плете как хваща бримките и една по една ги реди и образува цял ред и така върви чорапът, който се плете. Ако вие пропуснете една от тия малки бримки, образува се една междина. Следователно на пропуснатото място се образува дупка и всички тия дупки на нашия живот, които сега съществуват, се дължат на тия изпуснати бримки. Някои питат, защо е тази дискармония? Казвам, пропусната е някоя бримка от колелото на живота. Сегашният главен стремеж на хората трябва да бъде да схванат и изправят своя живот. Онзи, който може да разбере смисъла на своя вътрешен, индивидуален, духовен, съзнателен живот, той е намерил правилния път. И неговия живот ще се развива правилно и нормално. Когато говоря за индивидуалния живот, не разбирам частния живот на отделно лице. Не. Но когато човек схване отношението с цялото в битието, на каква степен на развитие и какво трябва той да прави? Човек не може да живее единично вън от общия съзнателен божествен живот. Той не може да живее вън от този живот. Както детето от само себе си не може да се зароди и роди. Тъй човек от само себе си не може да се зароди и роди. Непременно трябва да има някой, който да го зароди и роди. Тъй, семето в земята, откъде е дошло. От само себе си ли израства? Казано е по-горе по образ и подобие. И тази земя пръста е, която има сила да го направи като трябва, тоест подобно на нашия живот, да му даде един несъзнателен живот, един живот на движение – и този живот мяза на една се, от едната страна влиза, от другата излиза, и всички хора, които ходят в този несъзнателен живот, приличат на тази траба. Казват да си похапнем, да си попинем. Тогава какъв е смисълът? И учени, и философии казват: Смисълът на нашата траба е да влиза и излиза. Не е това смисълът на живота, само да влиза и излиза. Влизането и излизането не разрешава въпроси. Ако ти кажеш да извадим нещо от касата, а не извадиш, а после да турнеш и не турнеш, как мислите? Казвам, аз извадих и турнах. Да, мислено. Но мислено тургане и изваждане не въжи за касата. Сегашните хора казват: Да направим това, да извадим тези погрешки на този живот. Тургат и изваждат и после не върви. Защото животът не върви, те смятат на ум, на ум само смятат. А казва си в притчата Семето трябва да се турне в земята, да му се даде вода и живот. Има връзка между тревата и Бога. Бог, като създал света, е дал живот на тревата. Следователно, животинският живот е излясал от тревата. А на човека да се даде плудът, и човешкият живот е произлясал от плодовете. От живота започва да расте и се развива човекът. Тревата и житното зърно са два полюса, а класът – това е средата. Защо зърнцата са наредени тъй в една правилна градация? Правили ли сте своите наблюдения върху житното зърнце? как едно след друго се нареждат и разликата поред между всеки е тъй различна по своето естество, както между две деца, които се раждат от една майка. Между две зранца има толкова голямо различие, както между сина и дъщерята или между две сестри. Но ние, въпреки това, не виждаме това различие и казваме, че всички зърна са едни и същи. Не. Сега, защо Христос сема пример тук, житото? Произходът на житото е велик. Цяла една иерархия в небесния свят от възвишени същества, които, когато е станало грехопатението, са дошли на земята. Пожертвали са своя живот за въздигането на съвременното човечество. И тия житни зърна са все от ангелски происход. тях има същества от всички иерархии, от най-възвишените до най-нишите. А съвременните хора, като вземат тия същества в своя шиник, изпорят за жетото по колко да струва. И някой път казва, че е много скъпо. А сега е дошло житото да се продава по 4 лева и казва, че било много скъпо. А житни зърна има от 16 000 до 20 000 в 1 килограм. Ние сме се научили само да продаваме и купуваме. Като кажат хората, ние сме много културни. Казвам... Съвременните хора са научили две действия само – продаване и купуване. Едното е изваждане, а другото – събиране. А то е главното на реда. Ние сме достигнали само да продаваме и купуваме нищо повече. Следователно, намираме се на една степен много долна в своето разбиране в този живот – Попитайте вие всички съвременни културни хора, попитайте религиозните хора откъде идват. Те ще кажат: Господ ни е пратил от небето. Какво е отношението между Господа и тях? Сеячът не е подобен на семето. Между семето и сеяча има голяма разлика. И между нас и Бога има голяма разлика. Подобие има, но какво е то, в какво седи това подобие? Той подобие още на земята го няма и този образ още не е сформирован. Ще ви преведа един разказ в миналите векове на човешката култура. Съществували две царства. Едното – Пиесисти, а другото – Салюмани. Тия два културни народа имало два обичай. Пиесистите, когато им дойдел някой човек на гости, приемали го много любезно, почват да го огощават с много хубави госпи. Но след 30 дни го приспиват и след това му изрязват от бута най-тлъстото място, едно парче, за да видят какво е месцето на този гост. Пак го излекуват и пак след 30 дена другата задница. Този гост не знае какво става с него, защото те го приспивали докато той съвършенно се обезобразява. Връща се и разправя за своите приключения при пиесистите, че били много любезни и много хубаво го огощавали. Обаче тялото на човека пострадало. Особено от тия мегите части. А другия народ, Салюманите, и те огощавали добре. Когато им дойде някой гост на гости, добре го огощавали, но и те го приспивали и му пускали кръв, от която си правили златни пръстени. Тъй много пъти му пускали кръв. И като се върнал в своето отечество, станал на кука. Научил всичко в едната и в другата култура. И те се различавали помежду си. Сега вие ще кажете, слава Богу, че ние сме надрасли тия обичаи на тия два народа. Не, не, не сме ги надраснали. Тия обичаи и сега още съществуват между нас. Имате някой приятел, той ще ви кани, ще ви огощава. Го но садницата ви ще обърне на дедермон, а от другия ще се върнете крайен невръстеник и няма да знаете причината. Причината е, че първият ще опита вашето месце, а втория ще си направи златен пръстен. Тия две раси са на астралния свят. Тук често поступват по същия начин. Обезобразяват хората. Тие всичките рани се дължат на пиесистите, а другите заболявания на невръстениците се дължат на слономаните. Наистина съвременната наука е един разказ, но един разказ, който ние оправдаваме. Има микроби, които ни пускат кръв и които ни изпоящат месцето. Питам. Защо се явяват всички тия противоречия? Коя е причината? Някой казва злото. Но причината на злото? Защо злото съществува? Защо съществуват войни, убийства, кромоли между хората? Ще кажете, че това е закон на необходимостта. Проверили ли сте този закон? Ще кажете, така е наредил Господ. Проверили ли сте това? Съвременната култура го изисква. Проверили ли сте това? Нима съвременната култура иска това, да се правя джамбони и разни консерви в тенекета вътре? Сега имаме ред такива философски твърдения, които не се обославят на никакви научни основи и на никакви морални принципи. За пример, ние казваме, че един човек е лош, а друг добър. Но с какво мерим ние добрия и лошия човек? Тъй пиесистите огощават много добре 30 дена. Ще кажете... Това са хора културни. Тъй трябва да се живее. Но когато дойде рязането на месото, няма да знаете причината и как ще си обясните това, като се върнете с тия рани. И как бихте си обяснили питам това? В тия две си е имало желание да се опита човешкото месо. Причината е малко по-дълбока. Този закон го изваждаме психически от живота. Той е верен. Когато двама се обичат, в единя се ражда желание да мужне онзи, когото когато обича, за да го почувства, да му отрежи от месото. Защо го мушкат? Които се обичат, те се е мушкат. Всичките мушкания и страдания не стават от омразата, а от любов. Следователно, омразата е едно последствие от любовта. Вие ще кажете, че аз обвинявам любовта? Не, не я обвинявам, но аз гледам друго яче на нещата, по-философски. Но от ваше гледище това е едно противоречие. Когато в земята има едно семе, нима земята не го изпухва, Вземам му черупките и като остане онзи и божествения живот, тогава почва новия живот, почва да се сформирува новото растение. Така и любовта ще ти нареже гърба, ще ти напука кожата. Трябва да станеш нещастен, трябва да страдаш, защото страданието, казва любовта, един потик към разбиране на моята същина. То е разрешение. И питам. Ние съвременните хора, които избягваме тази жестокост. Мислите ли, че смъртта не е по-жестока? Тя нарязва не само дебелите части, но взема всичко и оставя само костите. От гледище на физическия свят и на съвременния живот, това е жестоко. За онзи, който не знае да гради, а само Сабария, това е Тъй. Но за онзи майстор, който разваля къщата, за да съгради по-хубава, това е една благородна черта в него. Следователно, Бог Сабария за да съгради нещо по-велико в света. Господ ще събори сегашната наша култура един ден ще остави само костите в гроба. От тази култура на 19 и 20 век, от тази култура на религиозни вярвания, ще останат само мъртвите кости. И като събори Господ костите на всички културни хора, учени, патриарси, проповедници и други, Господ ще им каже Мъртви кости, кажете какъв е смисълът на живота. Те ще му кажат Господи, ние не знаем, ние сме разединени. Защото сте изгубили любовта? Всички искате да почивате на удовите си и Бълха да не ви ухапе да бъдете прекрасно облечени, да бъдете обиколени с слуги и слугини, да бъдете герои, да носите георгиевски кръстове и да кажете, че сте хора културни. А като дойде до възвишеното, да кажете, такъв живот не е живот. Но цялата съвременна култура се дължи на микробите. Първо идват листите, след тях картовете. Картовете са много полезни, защото те като окисляват земята, принасят полза и винаги където е минал къртът, всичко се раззеленява. А където е клекнал човек, всичко изсъхва. И казва този човек, аз съм културен. Казвам, културен човек на сушата. Влезте в съвременните домове, в църквите, в училищата. Никъде няма искренност, няма никаква любов. Турците казват, който дава парите, той свири на свирката. Днес като дадеш пари, всичко става с пари. И служба с пари се намира, и в църквите за пари служат, и майките с пари раждат, и в училището, и там пари. И булката, като и се е бутне герданът, тръгва да става майка. Майката, която представлява нещо най-благородно, и тя се опетнила. Трябва да и турнат гердан и златен пръстен и тогава ще каже Моето детенце, аз съм майка. Някой казва Аз вярвам Бога, защото имам злато. Ти не вярваш в Господа на любовта, а ти вярваш в Господа на златото, на силата. Съвременните хора вярват в парите, казват аз вярвам. Казвам. Твоя Господ е в кесията. твоят в Господ казва. Парице, парице, всесилна царице, с тебе в рая, без тебе на края. С такива схващания, които ние имаме, не само българите, но и целия съвременен културен свят, какъв културен мир и какъв подем може да се създаде? Трябва един нов морал, който да преобрази душите и умовете на хората. И аз бих повярвал, че тази нова култура е дошла само когато хората заработят без пари. И друго нещо да се дава. Всеки един от вас трябва да намери един модус, нещо, което да замени парите. Без пари може да се живее, но без душа, без ум, без сърце не може да се живее. А без пари може. Умни трябва да бъдем. Съвременните хора са направили парите един идеал. Парите трябва да станат слуги, а сега парите заповядат на целия свят. Няма тайни, които парите да не могат да разгадаят. Какви ли нешифровани телеграми, цари, и министри са ги пращали, държали са ги под ключ и тие хора през ръцете, на които са минавали, са ги разгадавали като че са ясновидци. Държали са ги в затворени каси и тия каси се отваряли по един магичен начин. След като се наброят хиляда, 2000, 10 000 златни и касата се отваря и ключът става разгадаем. Всесилна е парицата. Женското сърце, което Господ е заключил със седем ключа, Хората и него са отключвали с пари. Като дойде някой момък при момата, турни една беришка, даде и хиляда, две хиляди, десет хиляди. И тя даде ключа. И тъй нататък, докато той вземе всичките ключове. И после тя казва, Излъгаме. Аз не мисля за тебе така. Човек, който борави с пари, не може да бъде честен човек. Женското сърце и мъжкото никога не трябва да се отварят с пари. И уназима, която даде седемте си ключа, седем пъти по седем ще се прероди в света и ще мине такива велики страдания, които, ако тя би знаела, главата й ще побелее девет пъти. И ако ме питате вие защо са тия страдания, защото вие сте дали ключовете на вашите сърца с пари, някои от вас сте се покаяли, пак ще ви поставят на изпит. Как ще издържите? И да не те съблазнява толкова парицата. И сега тъй посято семето ще бъде посято вътре в нас, защо искат хората тия ключове? Най-възвишеното и най-благородното това расте в човешкото сърце. Човешкото сърце е ултар, където гори огънят на живота. Умът е светилникът на този ултар, а всички желания това са огънят отдолу, който се подклажда и трябва да го има при жертвоприношението. Желанието да трябва. Когато ни дойде някой човек на гости, ние ще заколим някое агне и Авраам. Като му дошли трима-четирима ангели, заклалим едно теле. То има мистичен характер. Ти ще заколиш едно желание и то най-хубавото ще го опечеш и ще нахраниш госта си с тия желания. Ще принесеш едно желание, най-чиста храна ще им дадеш. А Господ е казал, преди две хиляди години, не ви искам нито телците, нито да ми колете еболове. Казано е от пророка в 66 глава от Исаия, че който коли въл е като он си, който убива човек. А който принася агнев жертва, е като он си, който прерязва гръцмуна на псе. Следователно, ние сме още далеч-далеч от истината. Някой ще спечели малко. Аз ще дам на църквата 10-15 хиляди лева и мисли, че е направил много. Или ще направи златен ореол на света Богородица и мисли, че много нещо е направил. Къде отидоха тия златни и сребърни ореоли в Русия? Бушевиките ги стопиха. Божествения дух иска да каже, не такива венци аз искам от вас. Не ви го касвам това за обрек. Когато един брат или една наша сестра страда, ние на тях трябва да окичим тоя венец, там да торим уреол. Който иска да се убие, той има нужда от венец. Църквата, това е човешкото сърце, като вика ние да отговорим. И можем тогава да направим разлика между сегашното учение и това. Ще влезете във връзка с невидимия свят. Ние проповядваме една истина има само една вяра. Вярата е само една. Ние сме престанали да ходим с вярване. Това са факти живи и закони, които ние виждаме всеки ден. Във всички същества ние виждаме нещо по-велико, отколкото хората виждат. Сега вие ме разберете. Ще кажете – да но и ние видим. Но ако вашите очи се отворят, вие ще внесете анархия на небето. Човек, който има очи, не трябва да върши никакви престъпления, Абсолютно никакви престъпления, никаква лъжа не трябва да влиза в неговото сърце. Казва някой. Да прогледнем. Може. Отхвърли ли лъжата убийството, отхвърли ли злобата? Вложи любовта в душата си и ще прогледнеш в един ден. Вложи любовта и в един ден целият твой живот ще се измени и ти ще станеш силен и могъш и ще вършиш това, което Господ иска. И ние, като сме загубили Господа, чакаме го да дойде. Момата чака своя възлюбен да я избави от бащата и майката и като я избави турне и венец, спасението дойде. След 3-4 месеца мумата не е добре. Излагаме, отидоха ми младините. Защо не е добър? Той е от черните брати. Той е от онези, които режат садницата и пускат кръв. И като я напече, каже, При майка си иди, дай парици. Докато майката каже, няма вече. А той каже: Не те искам, тебе, пари, пари искам. Синът каже на баща си: Пари, пари. Братът: Пари, пари. Учителят: Пари, пари, пари. И целият свят сега е на парила, защото все за пари говорят хората. Не е започнала онази еволюция от трева да се образува едно стъбло, което да създаде подтик на уния възвишени мисли, да се преобрази живота. Не е голяма мъчнотия да се преобразува живота и съвременните хора трябва да дойдем до там да кажат истината. Едно време имало един цар. Бил много щеславен. След като носил всички дрехи, и всички платове и най-после казал «Искам един такъв фин и хубав плат, който да бъде тъй хубаво ушит, че да изглеща, че не е путнат с човешка ръка. И с тези дрехи да го света». Най-после се явяват двама души и казват на царя ние ще изтъчем такъв плат. Отпуснали кредит, турнали стана и започнали да тъкът без ръце. Праща царят министрите си да видят. Отиват един по един, докато отишли всичките десет и казват Отличен плат, като него няма. Дошло време царят се облякал с новите дрехи и тръгнал. Събрали се хора, музикантите свирят, всички гледат, но нищо не виждат. Пък и кой смее да каже, че няма плак? Но ето, че едно дете на 5 години извиква: Царят е гол! Та и ние, съвременните хора, морално сме оголели като този цар. И умствено сме оголели. Кажете ми вие сега една ваша оригинална идея, която до сега да не се е изказала. Аз ще ви дам 100 000 лева. Кажете ми една идея, която да не е изказана в света. Ето едно средство веднага да станете богати. В Америка преди 25 години един дал 25 000 лева за една нова идея – аз ви давам 100 000 лева. И всички превръщаме все една и съща каша от брашно. Въртимия, въртимия и нищо не излиза от кашата. От първоначалната каша станаха слънцата и земята, а от вашата каша нищо не излезе. Защо? Защото ние не сме още в състояние да признаем у нас и велика истина. Ние отричаме всичко и своя живот отричаме. Ако попитаме някого откъде иде, ще каже от Франция, от Америка. Но ако ни попитат откъде идем на Земята, не знаем какво да кажем. Е, не знаем... Чакай да видим учените хора какво казват. Те ще кажат, че сме дошли от малка микроба, която се оголемява и оголемява. Но тия учени хора видяли ли са тази микроба? Бяха ли те там? Отде е слезла тя? Откъде е дошла тази микроба? Тогава тя не беше много малка. За в бъдеще тя те първа ще се изучава как се е образувала тази микроба. Съвременната наука отново трябва да изучава научните въпроси. Всичко в света съществува. Всичко съществува първоначално. Животът на Земята, който се проявява, той не се е проявил още всецяло. И до неговото завършване трябват милиони години. Ако първоначално е било микроба, а сега е минала като човек, какво ще стане от него? На какво ще се обърне след толкова години, като семина? Аз бих желал да ми дадете една скица на какво ще се обърне човекът. Виждали ли сте ангели и херовими Шестокрилати? Виждали ли сте ги? Някой може да се ги виждали. Торете си на ума да мислите. Новото учение изисква най-съзнателно да се проверяват тия истини, които съществуват в света. И не правете тази погрешка. Ще ви приведа един малък разказ. На един беден земетелец, когато Господ пратил на земята да се развива, дал му Господ една малка нива, колкото от четири декари, но дал му много камениста почва. 20 години орал човека, жена си и децата си, но нищо не ставало. Опотребил всички завети, които му давали хората, но нивата не раждала. А осиромашавал човека, осиромашавал. И един ден, като седял при нивата си, минал един мъдър старец, който му казва. Защо, братко, тъй си се замислил? Защо си се отчаял? Как? Господ ми даде една нива, 20 години работих и тази нива нищо не ми даде. Господ има към не много лошо разположение и мисля да се скрия, да изпякам. Господ не ме обича. Тогава старецът му казал. Аз ще ти дам един метод. Изважда и му дава три златни сранца. Ще ги посадиш на три места и ще ги поливаш и няма да казваш. И нивата ще почне да ражда. Казал така старица и си заминал. Като взел тия зранца, те почнали да се оголемяват на ръката му. И той си казал, може ли да ги продам? Няма да ги посъдя. 20 години работих на нивата, сега ще взема много пари за тях и няма да работя. Турнал ги в турбата и тръгнал за града. Отива при един златар и казва: Имам едни особени златни зранца. Изважда ги и вижда три гъби вътре. Златаринът му казва, че нещо му е мръднало. Такива не минават. Връща се той на нивата, отваря турбата. Намира пак сладни зърна. Ах, този магестник как ме направи пред хората, замръднал. И заровил трите зърна с турбата и тръгнал да бяк? Но не му вървял. Пак страдания, загубил зрението си и бил на умиране. Пак минава същия старец и го пита. Защо плачеш? Кажи да ти помогна. Е, едно време един човек като тебе ме направи да бъда за присмек на хората и сега загубих и зрението, и здравето си, та да вече не искам и твоите добрини. Но аз искам да ти помогна. И връщат се двамата на нивата и гледат тя боренясала. Изважда турбата със златните зърна и старецът казва В името на любовта да се възвърне твоето зрение. И той прогледнал. Взема второто зърно и казва В името на вярата да се възвърне твоето здраве. И човекът оздравял и се подмладил. И в името на третото зърно, твоята нива дава изобилен плод. И действително, след една година неговата нива давала най-много плод. Знаеш ли защо не ти тръгна на добре? Защото зарови зърната в турбата. А турбата това е нашия егоизъм. Като вземете божествената истина, няма да мислите за вас какво ще стане. Ще кажете. В името на тази любов, в името на вярата, на разумната вяра и в името на надеждата, третото зърно да има плод и тъй ще дойдат всички добрини. Сега питам ви. Вашите зърна къде са? Или трябва да дойда с вас да ги изробя? Върнете се на нивите си. Всички да се върнете, да изровите тази турба, да се възвърне вашето зрение, вашето здраве и вашата нива да дава изобилен плод. Това е мисълта, която Христос е вложил. Земята е човешката душа, в която посятото израства, когато любовта царува, когато надеждата е свързана с човешката душа и всички тия сили, които са в нас и всички възвишени желания. Ако вие бихте имали тази любов и ви заведат на ешафота, ова ще дойде една велика радост, че си отивате в своето отечество. Земята не е нашето отечество. Сегашните условия, при които ние се намираме тук, то е един затвор и всички тия спорове, наричам спорове на затворници. Сега в този затвор, за да се развие, ние трябва да вложим любовта. Вие още не знаете тази любов. Някой ще каже, а гори ми сърцето. Да, любовта гори. Но ако този огън те изгори, това не е любов. Тя е наука, която трябва да учите. Сега трябва да учите какво нещо е любовта, за да извадите тия семена от турбата. Отсега ще знаете, що е любовта. Вашето сърце ще има друг темп. Вашите очи, мисли, чувства ще бъдат други. В света няма да има бесилки, когато дойде любовта. Няма да има народни събрания, дето се бият. И в Англия се бият. Там служителите на народа се бият. И казват, Бог и любов, да се любим. И аз съм опитал от тази любов. Три си дена като те хранят, после от гърба и месо ще извадят. Момите казват, гори ми сърцето. Не, не, казвам, готови ли сте да жертвате всичко за Бога? За Бога, разбирам, за всичките твои братя на този свят да пожертвате живота си. Ще кажете, ако ние се пожертваме, какво ще стане с нас? Ако ние се самопожертваме, хора ще станем. Ако житното зърно не влезе в пръста, то няма да израсне. А като умре... То се увеличава. И човек, като се самопожертва, той се увеличава и неговия дух става мощен и силен. Вие приказвали ли сте с Господа на любовта? Аз не отричам, че сте имали разговор. Много добре започват хората. 30 дена те гледат много добре. Хубаво те хранят. А после тази любов е като на Солюманите. Добре те огощават, но да му мисли кръвчицата. А животът е в кръвта? Христос казва, аз дойдох да им дам живот. И ние, съвременните хора, отиваме все да вземаме. Аз не съм видял някой до сега да дава нещо. Момата отива да взема и момъкът иска да вземе. И турците казват, който е постръчен, той взема заека. И всички хора отиват все да вземат. А ние трябва да дадем онзи принцип. Като дойдем някъде, най-първо да дадем. В името на живата любов да се възвърне твоето зрение, в името на живата вяра, нека се върне твоето здраве. И когато аз проповядвам, казвате, то е много хубаво, но то е неприложимо. Само то не може да се приложи. А че как мислите трябва да се приложи? Нов плач ще си купите нови разбирания, а всичките ваши стари идеи и разбирания ще ги турите на страна. Не искам да хвърлям на вас упрек, че сте грешници, но ви казвам. Вие, братя, с всичкото знание, което имате, искате да лъжете Господа и себе си. И в училище го лъжите, и в църквата, и в домовете си, навсякъде го лъжите. Защо светът не се е оправил? Господ казва: Защото ме лъжите. За някои казват: Той е престъпник. Осъдят го и го обесят, и всички вестници пишат, без да гледат дали това е правилно. В Русия един престъпник отива да се изповяда при един монах. На излизане, този престъпник турга е ножа в чоба на монаха, а било закон монасите да не издават нищо, каквото им се каже на изповед. И когато да осъдят престъпника, той казва Вижте къде е нощето. Намират го монаха и го на въжето. Разбраха ли съдиите, че този човек е виновен? Ние всички трябва да бъдем съдии и когато мислим, всички трябва да мислим и когато чувстваме, всички еднакво трябва да чувстваме. Жена ми ме обича. А ти обичаш ли я? Учителят ми ме обича. Но ти обичаш ли го? Взаимност трябва да има. И тази взаимност трябва да бъде поставена на една висока чистота. Абсолютна чистота. Не трябва да има развояване. Няма по-мерско нещо от това да се използва любовта на някого. Любовта е нещо свещено. И когато почнем тъй да мислим, всички ще бъдете други. Като дойде Христос, това ще стане тук. Животът на земята трябва да се прообрази. Трева трябва да изникне, като израсне нагоре, докато израсне във възвишения живот. Ако вие на земята не можете да издържите вашите страдания, Съмнявате се във вътрешния смисъл и на небето няма да го намерите. Следователно, земята от само себе си направи първо тревата, после класа и най-после онова житното зрънце, което дава емблема или символ на нашия живот. Сега Върнете се в дума си и направете опит. Не чакайте да се преобрази този свят. Вашия свят скоро може да се преобрази. Питаше ме един господин преди 3-4 месеца, когато бях в Русе. На една височина изкопават кладенец 35 метра дълбок, а по-ниско 50 метра. Изкопават също кладенец, който бил около 50 метра дълбок. И инженерите се чудят за това. Но и на високо има благоприятни условия. Трябва да копаете. Да намерите уния и извори на живота си. И вярвайте едно нещо. Колкото по-добри мъчмути имате, толкова условията за вашето развитие са десетократно по-големи. И колкото сте по ухолни толкова условията са по-лоши за развитието на вашата душа. Сиромашията и богатството това не са спънки за вашето развитие, ако е естествено. Сиромашията стимулира човека на труда и постоянството. И след като прекара беднотията и дойде богатството, то е да ползва човек всичко, каквото е придобил от по-напред. Като дойде богатството, то ще разкрие всичките наши слабости, а сиромашията ще ви накара да използвате всичките добри условия, при които ти можеш да се подигнеш. Само онзи, който издържа богатството, а който не го издържа, той не е с мен. И тъй. Това сърно подразбира това божествено учение, което ще израсне в нас. Сега от кое зърно ще бъде? От това на пътя на каменистата почва между трънители или? от уния зърна, които са попаднали на добра почва. Аз се обръщам към вас, като към ученици, да разрешите тази задача. Как ще я разрешите? Ще запалите свеща на вашата любов в зърното. Само който е запалил този огън, той ще обича тази истина. По този божествен огън на любовта, вие ще намерите тайните разгадки на вашето сърце. Кажете тъй, аз искам да зная тази любов. Някои хора казват, ние имаме любов, но аз ги виждам и чета е едно недоразумение. Ами ако има някоя лъжа, няма лъжа. Ако имате любов, лъжата ще дойде, но тя ще ви бъде помощница. Всички сили на света ще дойдат да ви помагат. На този огън всичко се събира. Те ще ви познаят, няма да имате неприятели. Нямате ли любов? Задницата ви ще бъде на дедермо направена и много златни пръстени от вашата кръв. Имате ли тази божествена любов? Не сегашната любов. Колко години трае сегашната любов в женитбата? Аз съм привеждал този пример, дето един французин, като се оженил, първата година дал на жена си 3000 целувки, втората година 2000, а след пет години нямало вече никакви целувки. Значи до пет години има целувки. Живот без целувки мяса на цветя, без вода. Ако много целува човек, то е лошо. Но и никак да не те целуват и това е лошо. Не да те целуне и да те полее с пепеляна вода, а с чиста вода да те полее. Аз разбирам целувки, но не си, които носят живот и сила в човешката душа. Като те целуне някой да ти израснат крила, а не като те целуне някой да кажете Аз се опетних. Отиде всичко! Значи, било е пепелява вода. И бих желал, бие, сестри, да си дадете сестрински целувки. А вие, братя, какви целувки си давате? Не после да кажете как мирише. Това е една формалност. Всичко трябва да проистича от дълбочината на нашата душа. А сега старите ще кажат. Срамота е да се целувате не е прилично. Но и те са се целували едно време. Сега старите стават разумни. Старият казва на младия. Ти спепелява вода да не целуваш. Тоест, може да целуваш, но да бъдеш целомъдрен. Целувките трябва да са редки, като те целунат веднъж в живота или на годината, да, тази любов ти ще я помниш през целия си живот, стига целувка да е. Но няма я. Аз виждам все пепеляна вода. Ще кажете, все за любов говоря. Че е запечени кокошки ли да говоря? Любовта има нещо свещено и ние трябва да я създадем в себе си. Турнете условия на волята. Най-първо дайте място на тази божествена любов да заговори във вашата душа. И ако искате да знаете как, идете при някой земеделец. Той хвърга семената не много надълбоко, като разрови само 4-5 пръста и те поникват. Та и вие ще изринете отгоре 3-4 пръста и ще сеете. Та всички благородни семена ще поникнат. Всички семена, които сега се крият, ще поникнат. И казвам, пред вас има един друг свят, в този свят всички вярват. Това е бъдещия нов живот, който сега иде. И ако вие не приемете любовта, в новия свят не може да влезете и ще има мушкане и дупкане. А щом влезете в новия свят, ще има целувки, каквито ангелите си дават, и ще ви израснат крила. Аз днес ви говоря в името на тази жива любов, която трябва да преобрази всичко. И когато тя дойде, ще има песни от единия край на земята до другия, ще пеят и хора, и птици, и цветя. И не само цветята ще пеят, но и изворите. Всичко ще пее... Най-хубави песни. И вие ще почувствате една божествена симфония и ще кажете Това е смисълът на живота. Каквото е ваше, това не е живот. Когато в живот няма място в тебе, няма живот. Но когато ти участваш в моя живот, в съзнателния живот, тогава имаш почит и живот. Ние можем да действаме, да растем, докато сме свързани с Бога. В деня, в който ние се поколебаем да любим, да вярваме и да се надяваме, веднага почваме да отслапаме. Тогава се ражда унилост, и тогава сме всички неврастеници, недоволни сме и казваме ти си се отделил от баща си, от брат си, върни се при тях. А първата наша сестра, знаете ли коя е? Аз ще кажа коя е първата наша сестра. Това е любовта. И следователно, мъже и жени, намерете вашата първа сестра. Любовта, тя е много богата, тя е създала цялата вселена. И всеки ден тя праща своите слуги и казва, братя и сестри, върнете се при мен. Бог и любов. Да. Бог се проявява в първата наша сестра, любовта. Не сте ли виждали вашата сестра? Виждали сте нейния образ? Понякога тя иде в Трипели. Тя се предрешва, защото се крие. Инак злото би е унищожило. Вие не разбирате тази любов. Понякога тя се крие в страданията, в най-големите нещастия. Тя ще ви погали и ще си замине. И като си замине, веднага ще ви стане леко на душата. Да знаете, когато дойдат големите страдания, тази божествена сестра на любовта е дошла в дома ви. Това не е алегория, това е велика истина. Само една сестра имаме. Тя е първата сестра. Първата и последната. Сестри други много има, но тя е първата сестра на любовта. Който има уши да слуша, нека слуша. Или пак ще ми кажете, ако това е истина, голяма лъжа трябва да е. Най-голямата лъжа но и най-голямата истина. Зад най-голямата истина седи най-голямата лъжа и зад най-голямата планина седи най-голямата сянка. Зад най-голямата любов седи най-голямото зло. Ако злото е много голямо, търсете истината, търсете любовта и ще я намерите. Вие не сте далеч от Божествения свят. И казва, на какво да уподобя Царството Божие? Семе, което се хвърля на земята и от само себе си произвежда първо трева, после клас и най-накрая житно зърнце. От това житно зърно, от почва нашия разумен живот, който ние сега започваме. В тази беседа целта ми е да ви кажа, че вашата първа сестра ви кани на гости. В синца имате покани. Тя ви е приготвила голямо огощение. Сега ще кажете, кой ще ни заведе? Всеки сам ще иде. Аз ви давам поканите. Като си идете, и кажете. Ще идем и ние на огощението. Първата сестра Неделна беседа, държана от учителя на 8 май 1921 г. в София.